اپی صلی علیه و آله و سلم بعد لازم دی برا و یا لمونا او وی گان الله هو الحق المبين چویشه قال لا دخ کاران الخبيثات للخبثينا پلیت کارونه د پلیت خلقو سره خی والخبثون للخبثات او پلیت خلق د پلیت خبر سره خی د پیغمبر کور د دینه پاک دي عائشه بیبي د دینه پاکه ده صحابه د دینه پاک دي لو د قران ترته دعوت ورګي یاده دینه پاک دی وت و هی عبادت لټوی بینا پاک کارونه د پاکو خلکو سره خای وت و هی بونه لټوی او پاک خلک د پاکو کارونو سره خای چې پاک دین پاک کار وګه پاک خبره به کې د قران او سنتون کلمه توحید به بیانې اولائک مبرئون دا که سان پاک دی ما یقولون دا اسنا چی له هم مغفرتون و رزقون کریم دیلا بخنی دیوري زک عزت مند وس اعداد ذکر کئ او و اعداد ذکر کئ یو ادب چیکل ملک سمشه قوانین دغه په ګرالل پزالم باندې ترس نه کئ غلط سرکینی پاسینا چاچی بدنامه له ګولې دا اغله سزا مقرر شوی دا چاچی پلو کور کې بدګمانی په اړایشي ودانولې انې شوې نو ځ آداب ذکر کوي او آداب اولنې ادب چې پردي کور ته ته مزا اېمې مسعود رضی الله تعالی نو چې بخپل کور دراته ناغه بغاړه ته ځکړه او کور ته در دې ځانه بغلو غوي جوړکړي آر چاګره بي تپو سر روان دي ننه چاګره زی نو غاړه تازه کاه اجازت غوالنو که اجازت در تا ملاوی کنو بیا ورزا که اجازت نمیلاوی کنو بیا مزه پردی کورتا یا ایوها اللذین آمنو اید ایمان خواندانو لا تدخلو بیوتا مزه کورو ندا غیر بیوتی کمچنی بی کورو نستاسو حتا تستا نیسو تر دی چی اجازت غوالنی دا چاکورتا زی اجازت غوالا بی اجازت مزه و تسلیمو علا اهل آبا چو سا ده اهل دوی دبا د یانه دا چا کور ته لارې چا کور ته بوتله نو ګوتونه ته موږ وره حاچ دی دلی کی څلګې دیلی تصویران پکې لګې دیلی کی نیوی سندریان پکې کنا سور کړې دی درو ته ګوره تا خو نه د ګوري کټګوران پردو کورونه کې یو خپل خپل موږ وره هغه دربانې ته ما دوه کور ته بوتلې تموس داغه و بچو ساته اهل باد ور ته موږ کې ور ته موږ وره زالیکم خیر له لګون لا لم تذ کونخ مغا چې پن واصلل فم تجددو ک نه مدي پرې که نیوتن پهلا تغ خولوو مضديته ح یو ځه لکوم تردي چېجااز د شيسو وين قله لکوم کوویللی شي دیر جواپ شي پر جووناپ شي واز کا لکوم دا پا پاکون چې تاسو لران والله بېما تعملو نلیمه او لا پاس شي کوي تاس په يې علیکم جنا او نشته په تاسو باندې ګنا ان تذ قلوب يو دان چې زې کورونو تا غیره مسكونه دین چې نوي دوسي دواله فيها متاون لګوم سامان وстаў د پارا ګودام دې کندر دې په پاکستان سامان پروت دې لړګي خاشاک وغيرها ناس نه چې هغه ته ورډه دې اجازه شته کنه ها دیازه ځان لا مو قره ازنه خالی کړ او هغه کور کې سوشتل نه په خپلې بچی باړنی خوي اوی اجازهونه ته غواړي هغه نو څوک هغه ځرګین منګه کان دې ځرګین کسم چې راکم دې په پارا حکم زنه اجازه غوښتو حکم راغله لې نه اجازه نه غواړي د بغلو کويون دی رواني او چې کوم زکه دې اجازه خبره نه دراغله نه هي اجازه تونه غواړي والله هو یعلم الله پویږي ما تدونه چې ښکارا کوي تاسو و ما تد مو چې په تاسو وز بلاد ذکر گئی بلاربان رواني شیطان خفاله چداڅ شو مخې به ځينګانو ته ما خلق لمصوله قرون باندې منشود به اجازه تون غواړي شیطان خفاله نو سوچ کوي چې څه چلوکم نو سړی له زره کې اوسه واچولاجې بلاربان روانه ده لګور تو ګورګنا چې پونی سپيني دګه تورې دي سرباله کټه پدا ها څنګه را نلکو ورتاو گورا کنا شیطان بدر دا سوسا شئی قل للمومنین آیا غزو من افصاره ما قوایا مومنانو سلو چې چپس کی نظرو نا ویا احفظو فرو جامی فازدو گید اخفلو روم کې صحابه جنگ دل او رومیانی خج دیری خیست دی پا کتوبانی خج کی نوالی ویچ صحابه و دیر و خځې نه ویلې دې نه کوټو باندې ورته خځې کې نه وي خځې کې نه ولي دصابو دمجاهیدینو امیر تپاتو لګیدا هغه تقریر وکړه تقریر او دای ویلې قل للمؤمنینا یغزو من افسارهما مؤمنانو ته وایي چې څنګه خځې پر دو خزو ته نګوري فلا را خزروان علی دا مخلد رلاړو ګوره ورته مو یې نه ګورم ځا پر دو خزو ته نه ګورم مګور هغه نوستریه کاته گئی چې کله روم پاته شو صحابه کله راپاس کېدل د یو بل نه تاسو کوي وې دا کله سوچتاو نو بل ورته ایت اته نو ما خو امیر حکم کړو چې کل المومنین یغزو مین ابساره مو امیر ونه چې بره بنا ګورای نو موږ بره نې کتلې تا ته پته تاو بره کتلې کنه چې سوچتاو زګا الله کامیاب کړو چې د امیر هکې ایمان لهو زالګاس کاله هم دا پاکه د تاسو لپاره دی را لره ان الله علی شی کا لا خبیر خبردار نه پاسه باندې چې دی یې بل اذ ذکر او اذ شیطان زړه کا پښه چې په قربان شو پر دې کورته وسنشتلې سړیو پر دوه خوځه د نګوري دا وسه چلګیږي نو خوځلې زړه کې وسه واچولا راشه کنا وایته خو لا ګور کنا هغه تا تعظیم نګوري هغه خو پسته ګړوند دی هاقو براد و گورینا خود تخو لگو گورینا سو نخول ازوان ده سمر اخول تلل کئی سمر مضبوت لل کئی تخوار تلگو گورینا نخوض الیزل کی وصف سواجا ولان وقل للمومناتی او اے مومنا نخوضتا یخوض نمن از سوار این ناشی پس کی بر برد نگوری پرادو سروت نگوری و یخفظ نفرو جاون نافاظ نا دیو کی رفل و شرمگاونو والله ی نه ځ نا نه کاره کوي خپل کا سرلهه من نام مګه چېکاره د دی نه خکاره زیین نه دا لاسونه دي دا مخ د خدا د ا چاتهکاره کوي چېکم آ وکم کی اوسبل د د کار کوي خځ لړ کې اوشیط نه چولې ده چې اغه تا تم نګوي استاد ورته پردیسړم نشی راتلې بیا جاته خدای له سونه په دې له سونه دې ګورونه کېړي دا غاړه دې دې رفقولې دا نا چېل راوران کا چې له ورته ګوري کنه چاو نلیدا آی دې په هار چا کړې له پیسې دې بل ګولې دې ستاری دې بل ګولې دې مړې دې بل ګولې دې نو دا خو له دا چېل راوران کې Jesus فی وې نه کنه دا رسول مر چېل کې پټی اول یضرب ناب بخمرهنا دا بل د ذکر کین تا دی چلو چهلن خپل لاجو بهنا برخ خپل غنبان می غاله دینخ کار کی چاته لازم نه دینخ کار کین ولا ی دینه زینتهن نه ویخ کار کی خاص بل الا علی بولته نامگر خلقا وندانو دا خلقا وند د خاص کار کین زما استاد محترم ول شراغ له علامه محمد طی طاهری اللہ دی عمر کی برکت واچي دی فرمایل شیخ القران نوّر الله مرقدهولا هغه کتاب کا تو ی زانارالا چتاوی ذرا کا خاون راته خنه خاون را سره بدغظه بله شیخ رحمت الله علیہ ته خبره وړاندې کړه نشیخ رحمت الله علی کتاب کته چې تلاش دی 500 روپۍ راوکلې وی دا ولا ورکا دلې سر په دنداسو والا دلې او دلې سر په او ګمونځ والا په دې باندې ځان له دغه چیزونه والا ځان خسته کې چې خاون در ګوري کنه هاغه ګندو نه ټوله انو خاوند ورته څه خوري خاوند ورته په نظر څنګه ګوري چې خاون له خپلې نه چې ورته ډډوځي یلاله بوله دینه مگر خاوندانو ته نو خاوند ته وزن مخیسته کیږي بار راو دینو ډینټنګ پینټنګ ته وا غاډه پیشن وجور کیهلا یو شان او کلا بن شان زان وخیر تکایي غاډه ودروله وب اورینګ ولکای بار تږي کنه یلاله بوله دینه مگر خاوندانو ته خاوند او داور ارتضان نخسته کھیست یو صحابی دی او ہا صحابی داغ خزرالون نبی علیہ السلام تے شکایت کو وی دال رسولا دا صحابی زما خوان دے زما من زما تے زرو زما رو جماعتیں او سہر دا چن کی پائشی گلا انور سری کا نبی علیہ الصلات والسلام دا صحابی چې کله لار ورته دا ولی ته دې منځ ما ته ولی روزه د دې ولی په داسې ټین اور ته د الله رسولا ز زوانې ما از زوانې کې ما دا کوم رهوږه د منځ کې چنوار راو هيږي نو زه دې ته انتظار کو زه دې منځه کما او روجی دا نفلی نیسی نو زبا ترکی می انتظار کوم زب خزوانی ما ها دا, دا, دا روجی دا بز انتظار کوم آنور خطو تا نزدی زب پاسم دا آتیم که نو زب مزدورکاری ما مزدوری کم تولش پا او بکولو کمان و بیاراش ما او دش ما نزان نیم خبر نو دا صحابی بی بی تا نبی السلام و فرمال موز مختصر کوا او نفلی روجی چنی نیسی نو دا خاون نیجازه تخ او صحاب دیو فرمال چې تکم تیم راځي کې نو هغه کې منسکوا نو خاون ته بزان نه خسته گئی آخه بهر ته وزي نو بیا نخری داغه نامه کې با یو غنٹه بزان نخری شروع کی او ابائه النایاب لارانو تان دیت خایس کارکولې شي ډول خارکولې شي او اباه بولدهنا یا پلا رانو د خاوندانوتا سفران چې ورته وي څردا خپل خایز کار کولې او ابنا یې هیننا یا زامنود دیتا خپل زېره نه غته خایز کار کولې او ابنا یې بولده هیننا یا زامنود د خاوندانوتا بنځي چې ورته وي بنځوتا خایز کار کولې او اخوانې هیننا یا رونوتا رور ته خایز کار کولې شي او بنی اخوانهن نا یا زامن درونو تا ورېرو نه چورتا وې اګه دا خاص کاره کولې شي او بنی اخواتهن نا یا زامن دخوین دتا خوره یې چورتا وې او نساءهن نا یا زنانو تا زنانو تم خاص کاره کولې شي کو هغه خځه چې هغه سړکې نو دا غینه به خځې ستر کوي امه چې کوم مسلمانانی خځې دغه وته ستر کوي زکا چې دا کم په پسلوکی گردی آزادا نو که دی تیسته رونک دی پرد پوشی زنانا نو دا دی حالت با اطول سلو تخکاره کی او ما ملکت چې دا سلوکونتا کی آزاد گردی و سلوکی دا پردیان دو پروانه کهی او ما ملکت ایمانو هننا یا چې مالکان دی خیل آسو داوي دی داوی اوی تا بینا یا غیر یو لي من الرجال چينو دي شاوت والا د سلونا او ويتم غايس کار کولي شاو دي ني او وي تيف لي الذين يا اغمي شم لم يظهروا چين بو يغي اورات النساء پردو د خو زباني او ويتم غايس کار شي بل ادب ذکر کين شیطان خفره چې داسته شو پردي کوردا حدل بن شو سڑه پردو خوزو تا نگوری خوزی پردو سڑو تا نگوری خوزو اغاره که امپا ٹکری آنوز بسه چل کیگی زمون خویارانم ختم شوا نو پانزید ده چوله اش خوزی پی او سو سوا چوله چه پانزید ده چوله ده ارسول که خبر نشو چه تا پانزید بچوله ده که نده پا دیلا رزینو یو شرنگ تیوباسا یو کلپ تیوباسا او داخت کارا کان نو دا ډول چې کوم کار کېنا وټول بارخ کار کې دنه چرته حایز کارانه کوور کې اېو خداوه نلې شون دې سری کړې وي چې نو مهل مه راغه خاون ورته وي سری پخګري نو هغه ورته پېتیه پخګري و ناغه داسې نه شول چې پېتی می پخګري دا لکه شون نو هغه سورخیت لامه پېتی می پخګري دا وي پېتی نه پخګري وي زریف اخر وی تی تی نی پانګړې دا ونه لا ور پلار کې جوړه هبیو ګلو وی زریف اخر وی تی تی نی شوی کو دا با دې دایتي پاجی ګورینو هیڅ هم نه شي بار دینو تی تی ور جوړ کی خبرې بیا د شنډو د وځي نشي کوله والا یضرب نا بهر جلهینا نو پلار باندې دې نو په نو درز نو بازار سمه دا والا یضرب نا بهر جلهینا ند يرها بغيخ بيخ بلي ليو لما ما يخفين من زينتهن ما دير بالا جخ كارشي اجب دا بلا رواني قلب اد قلبادا تكدا توكالا سما دا بلا را قلب مقوا وتوبو الله جميعا توبو باسي لا تدول ايها المؤمنون اي مؤمنانو لعلكم تفلحون خامخاجي كامل شيء وان جهول وان جهول اياما چتان راغه وسو سی واجولان چې خپل نرا بغيوز به سجل کیږي نو لا وندان او او دان خبره شروع کړه چیرور خو سر سوري تا کرے او تداشي کرے واعد درلانه کوي ها ايوالو کو هغه لیکو دن کوي وا چې کېدنی ولا کړی دا نو دوی موسمو نو خبرې کوي چې الکلم کې بدن کړی دی اا اوس رانی زيره دی الکله سغم کول په کار دی واده نه اورتي په څه باندې وک ما و دې غټي کنه چې واده ورلوکو داباځي وای و دې غټي چې واده ورلوک نه چې وی غټلنو بیا ولا ته واده سره کې ته پلاړ ده سې اا چا و غټلنو ته ل بیا واده پسې کې بیا بیا ځان په خپل کې کېنه چته دا غټی ته نا ته غ بغټه کې بیا بوله زواد کوم نو غټه خو هغه کله نو هغه بیا ځان نه پخپل اوږی بیا خپل اردا ته یې بیا چې کو تا کې ها چې ها فب چې لا و وعدنه کې او دا غ نه کې نو دا زم لاسه خبرې کولی چې دلته غم پکار دی نو هغه ورته په صبح باندې وکمو دی گټی او ورته دا یو کټه دی دا به خرص کو په باندې وس معمولی غن ریجر راولو اوس ما موری او جوړه جامي یو جوړه سپلای په 20000 دغه بواخلو او یې خبرانو بیا نوری د کلی خبري شروع شوه نترګرو علي خبري شروع شوه چې خپلوانو دا اوګلو دا اوکل داله دا کوئی ریکا چاولم راولم چې مور بلار به بیا لا خبره شروع کینه ها اوولم راولما ځکه خپل وندان خدا خبري خوږی لګی کنه اوولم راولما چې بیا خبروږی وی نکړه ټینګ نشو ما اواز مې مور تا ورګه چې بی بی ای ولې د کټیا خبره بیا وکړه نو بلار ای بلاستوی طلع وسمو ریخي سپلای په لاس کوئ چې د کټیا आवाज یې پې وکړه ور نو بیا راغې څو کوئ دي چې زلمه شو ا د ور لاوکان چې دا وعده شو ا لور دي دا وعده شو او چای تا پوسوخه خځه کې بس وری کا وا ان کې ولا یا ما زېری وعده شو نو بازاره او ادور لوکا ادا سیملو یوان زړه ما وان کې هولایاما نن چې ما شرګندل وجم دغدان چې وېر وادر الله سیمنه کې ګرځم پر دو په سينو وان کې هولایاما نکاو کای به ودون ولرا ايام دا هغه خدي ته وی چې راغي خاونني او هغه لګ ته وی چې راغه خزنني ندی ودون ولرا ودون او کې نن کوم تاسو ناوس صالحین مني بادیکم نیکاند غلامان استادونه او ایمای کومو د وینځه استادونه یې هغونو فقراء ک چېری وی فقیران یغنیهم الله من فضلې مالدار وکې دی لره الله د خپل فضلنا والله هو علیم و الله بارا خلم وله وی ویاصاف فی الذین اذان بشری نکانه کسان لا اجدونا نیکا چتوانل ردنیکا حتا یغنیههم الله من فضلې تردی چې مال دار کیا اللہ دی لرادق پل فضلنا واللزین آئی ابتغون الکتاب شیطان راگه را را وصوصه واشوالا غلامو نو کرتا تا خواسم منازا دی را شخزی تی پا بدنظر و گورا لور تی پا بدنظر و گورا نو اگل از وکی وصوصه واشوالا نو دا ادب در لدر کئی چه ستای و غلام دی آگا در تویزه بر لدمره را پیسی راونا او ما ازاد کا اغده کتابت که در سران او کور سران ولی راس نور زیادی سارے واللزین آ یبداغون الکتابا آ کسان چه غواری لکن دا ازاده ممع ملکت ایمان کن دا اصنا چه مالکان نخیلہ سنستا سداونی فکاتبوهم نو خد لکلوکی د ازاده دی سران و ان علم ان علم دن فیهم خیران کچر پی جنی پدی کی خیران واذ عمر کې دي دا مې مال لا اله دا مال دا الله هغه ناته کوم چې درګړې وي تاسو ته ولا دغریو فتيات ګم هل البغا دا بل ادب ذکر کای بل ادب ذکر کای شیطان وسوسه چولیدا چره سي نشتا سشتل نه سره نه راشه دغه کالج دا دا دې انګيوس کولې دا د سنټر سکول دې دا د بالغانو یي خود سکول ناراضه دي ته بوزا دي کی به ختنخه ملایږي ا دې کی بس چل ملز د آزادی نو کله به یو بازار کی ګرځي نو کله بل بازار کی نو په را راځه مکول به به اسانی ناراضه پدی باندې عادت ک ها نه لونه هغه سکول ته ملګی چا کی کنجر توب خي هغه زه ته ملګی چا کی کنجر تور تعلیم خي اولو رازه ته ملګی چای کی درته به دي نه صحیح به دي نه ورته خو دلا او یې چې پتره ټوله ها انو ده ظلم کچر کچرت هغه پاک دامن دا پاکي غاړي چې زه د پليت دی باندې خپلنک دوا او پلیتو خلکو سره خپل وینه کومه ها ناګه م مجبوران کار ته مجبوره کې نو الله باغه ته بخنه او کی او الله په تاسو زاگې تارا گیر کین ولا دګریو فدا یاد کومل البغا زور م کوي پجینکو باندې د کنجر مالدار در درنغواړي هغه سره خپل ویکي او بيبي نه فاسق دي فاجر دي نو قران سره هیڅ نسبت نشته او هغه د در کې او مال په درته ډیر ملاويږي هغه لور ورکه نو مور کوچا هغه نو نغواړي دیندار نه غریب دي هغه درنغواړي نو هغه لور کان ولا تدغریحو فتياتي ګم علل بغا زور مګوي بجی نه باندې د کنجر دوبه اینه عادت نه خصوصان کئ را ده لری د پاک دامن نه یی آ را پاک دامن نه غواړي لیتاب دا واره ده له آی আজি دنیا لري بارہ چولټه سامان د ژوند دنیا و ما یو کر هونا ا اسوک چیزو کی په دای باندې پاین لا دې ښه کلامم با دې کرای نه غف با دې کرای نه رحمه دې غفور رحیمه بهون کئ مهربانه دی صلی علی کو ما حد کداي سره ليګليتا استاد لاين واضح کاون کي ومثلا من الين خلو مثال دا کسان نه دي تر شي من قبل کوم بخواستاسونه وموهزتا للمتقين او پند په اړه د پریزګارانو الله او نور سماواتي ولارد الله رنا جهون کي په اسمانونو زموږوږي مثل نورې هي کنيشکات مثال دا رنا د الله پشان شان دی او تاخ دی د تاخ نه مراد چینه د مؤمن دا فی ها مصباح انچی پایی کی ڈیوووی د مصباح نموراد عقیده د مومن دا ال مصباحو فی زجاجتینا ڈیوو پیو ششه کیوی د زجاجینا مراد زلو دا مومن دے از زجاجتو ششه کان نه کو یکی دا کاؤ کبون دوریون سطور اپلقیدون تیره یو قدو چې با لولیشی من شجرات مبارکا دا شجرین مراد قرآن و سنت تے سانگی خطیلی وی اوپا مبارک دین د خیر نډاګي زيتونه دین چې تیل داوي د زيتون مراد بدن د مومن دی لا شرقیه دی ولا غربیه چې نه مشریت ترته دیونه مغربیت ترته یعنی په آباد دی کې ولال دی او پیدنادس دی کې ولال دی یا کات د زيتوه انځ دې را چی تیل داوي د زیت نمراد عمل د مؤمن دی یوزی او چپلا کوه هی ولاو لمڅمڅه سونار کوون رشی د تاور نورنا لا نور نور انا د پاسه ترانا لا یا دی الله له نوري رواني الله خپل رانا ته مه شاه چاله چواړي سينه د مؤمن ده پای کیسړه نه ازره کې عقیده او توحید ساتل ده او قران او سنت دا غین راوته وي او بدن د مؤمن پاغي باندې خیسه وي او هغه مشرق ته نه مغرب ته ازګه ونه چې مشرق ته ولاړی د کورو یا مغرب طرف پیدا نه کوي چې کله مشررف ته وړی و کممهونه نو چې نور راغ چې پاغې نه لږي او مضری ته کولای چې نور پر وي نوپغې لږ نو پځ کې ولا اړله نو د دو وونه د دا داغ بدان په پا پاک ځ کې دی عملې بهتر دی نو د دبي عملته چې سګوري نو خلکې متاثرره شي او کهپیانو کې نونوم په خلکو باې سرو چېي او خلکو کرانا خوه شي ضربب الله او امساالله بیایانې لِلنَّازِ غَلْقُدَا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله پار شي باندې پويي دي دی بو يودینا في بووتین دا خبر مقدم دی او مَخْفِي رُسُوَر پَسِي مُبْتَدَأ مُؤَخَّرَة د رُسْتَنې یاد کړي رجالون رجالون هغه مُبْتَدَأ مُؤَخَّرَة ده نومان ده في بو يودینا سَرِي رِپ ګورونو کې آ دینا لاو حکم کړی الله ان تور باچې بادي شي ويذكر از اذ مو ياد دي شي پدې کې نوم ده الله و له في غدوله سوالو پاک بیان اللهله راپې کې س بگا ررجالوونه سړی دي لا ت نهغ ب لدي لراتې جاراتته ولا بیاو نخر سو غان ذکر لا د ذكر د اللهما ويقام سوات دپاب د مونا و تا ذکاتې د وررکو د ذکاتنا ی قونه یریږ یو مندا اوورنا تقل چ پریشان کی پای کی زړونو سره گی لیت یوم اللهو دغه پاراجي بدلاور گی دی لرا الله سنما ملو خستد حاصل چه عمل کړې و من فضل جهاد کی دی لرا فضل والله يرزق من يشاء بغیر حساب الله رزق ورګي جال جي واري به حسابا داس مثال د منافق دا عمل ذکر کوي د منافق مثال زقو حج مس کړې و د په दे دا مثال ذکر کې د منافق د عمل منافق وحج کړی و مونږ یې کړی و او دا ځې مثال دی د خوې چې د موزګزار او حج گزارې ما نو حج گزار او موزګزار دی د دې مثال دا څرېږي چې د هج او د مونږ د دله پیدا نه ورکې یو صحرا ده هغه صحرا کې کستا زخيالي د وڑی په موسم کې چې سړی را رواني ناغته یو دندوکې د بوخ کاری چي دا اوپر आले او چې خواله ورشي ناغه وبني سراب ورته ویلې کیږي هغه ته نو چې دی سراب له رواني ته ګره چې ورني ځی شنو د teis ملاونی شي تهګه پتهګه پادیش ډیر خفره دته عدد د وی مونځو اعداده د حجیز په اړه ملاون شوا نو منافقو هڅې ځان نصبګر جوړ کړي لري کی څورتنه ملاوي وه ولذينا کفر واکه چې کفرې کړي لري املهم ملون بدی کسرابین پشان د شه ګوګل نی یاد خیال یبو بي قیادن بهو سره کی یا سبو زمانو ګومان کوي په د باندې تګه ما اندو بو حتا تر دي جااو کلاچ راشه ازه تا لم یجده نب نمم را رشن نشه نمم یګه کیشه و وجد لاو نمم الله اندو داری سره دا غزې سره الله ومي دوا او حساب پور ورکې دلاره حساب بدلا دد وا لاو سري ولې او لا زري حساب ولای او کا ظلمات دا مثال ذکر کوي د مناد کافر د عمل د ظلمات نه مراد عمل د شرک عمل د شرک دی او کا ظلمات یا پښان د تیارو وی باندې نجې با دریاب ډونګي کې باهری لو مراد چې نه د مشرک دا. یغ شا او موجون پټګړې وی د لره چاپو د یغ شا او موجون مراد جہل ده مشرک دین من فوقی موجون د پاسه دنه چپی وی اناکار دوستان اناکار بیران د مشرک دین من فوقی جہل د پاسه دنه وریاستا د دین مراد اناکار عمل د مشرک دی دا. دا مشرک یعنی مشرک ناکار پیران و ناکار مولیان پی اختشیوی دی او دا دا اغامل دا دا عقیده د دا عزت اغار سی لکلل او پا دا ملک ناکار مولیان ناکار پیران دا سی او چی دا خلق و مالونا عزتونی لکلی دی ظلماتون بازو آفو قبازو چیاری بازی لدی دا پاس دا بازو دی اقوال و فعال د مشرک دي ازا اخرجا یا دا اوکل ها چراو با لم یکد یران دین لا جی وین دی لرا ومل لم یجال لله ازو چون گرزی الله له دللا نورن رانا فما لو من نور نی اغل رانا او ارسو د باندې را خطه یو چی چی کی تیاره د ور سره په تیاره کې سوګرا واندې لړا مور تنسکاری مار ور تنسکاری سپېو گیدل ور تنسکاری پد باندې نا کارې پیران نا کاره مولیان نا کار خلق بمصلت دی وکي ته كون والله ورګي دي تزان نش خلاص ولي چې په تياره کې څه شي وچی چيله ما ستراباني گزارو كن الان ترای ته نګوري قران رڼا دا دارا واخلہ چې دا دا خنجيرانو دا سپو دا ولګي دا نه نباچي اته نګوري چې ديش کاله باقي به نه دلرا چې بر دیوک دا مرغان صاف په دین سب سب کله دې ټولو کاهاله ما دا ټول چيني قد حالما صلاتهو فو يده الله پا بلنه ددبانه و تزبیعهو پا بلنه و تزبیعهو پا باقیس پلا او الله پا بلنه پاس بانش ديه كي ولللائه خاص الله لرا باچه داسمانون عصم قدا الله ترا کرزي دلکارونو دي آتنه گوري چه بيشه کالایو جيشدی صحابا نورياسا سميو علفو بياور ولي بینهو پا یو بلکي سميو جالو بياو کرزي دلرا رکا مندرانا فَتَرَ الْوَدْ قَاوِي نې بسال کې یا خرجو چې راوځي منخلال دې ميزدبینا وینځل من السماء من جبالنا را لېګې د پرانا من جبالې د غرونو نه په هغه پای کې من بار دیند ګلای نه وی یا خو پای کې وګلې وبګې او يصيب بهي را سيدا ګلای ميه شاه او چا د چوغاړي و يسربوا عليه دا ميه شاه د اچار چوغاړي یا سنا برګې نې زرا چې پړګ د برېخ نه لري یذا ابو بلا بصار ختم کی نظرونه یقلب الله الليل والنهار بدل یلا اشپی اور ذیلرا ان فی ذلک اایتم پرکی قام قایبرت لیول الابصار دپار د قاوندان د عقل الله پیدا کړی دا کل دابطی نارځندې مم ما اندوونه ثمنهم م یمشی علی بدنه بعض یغی جدی په خیټه و منهم بعضین م یمشی علی رجلهن اری جدی په ذوخ پو ومنهم بايد دينا ميام شئ الاربان چيزي پا صلو رفو بانده يخلق الله ما يشاء تيداكي الله آجي وغاري الله پار شباني قدرت والده لقض انزلنا سر سراليكي نميده اتون اخكارة كونجي والله والله يهدي من يشاء توفیق ورقه جادة چه وغاري پا ترد دلاري نيغي ويقولونا واحد يامنا باللائي مانگا ايمان ناوڑي الله پا واطا نات אביداریم کړي ده سمایا تاولا پریکون بیا واړو یوډلا ده دینه من بعدی زالیک هارسو دینه و ما اولائک بالمؤمنین ندی دا مؤمنان و یزادو اله الله و رسوله کله چر او بل الهشین لا رسولتا لیا کوما بینان کی پیسه لو کی من ده دی کی ای وا فریق منهم مورزونا ناسا پا یوډلا ده دینه مکلوون کی وی و یکلهم الحق کچری وی دوی لره پیدا د دنیا یا دوی له مو زینینا راځي اغه د پمندبا که ک قرآن کی پیدوی نو بیا غی لره روان دی په کاغز قرآن جوړ کی وی وټ را لره کا اغه د پاره بیا داخله مثلی او که پیدا د دنیا په نه نی نو بیا فتوا ور کی چردا قرآن د پاره څور لسیلونه په کار دی او قرآن نه په کار ترجمانه د په کار او درس نه په کار او دا بندول په کار او په پابندی په کار دا عفی قلوبهم مارادونه ایا زرو نو مرز دی <تصفيق> امیر تاب ويا يري ايش کې هم يا خفونه يا يري گه يحي فل الرحمن الرحيم انما كان قول المؤمنين اذا ادوا الى الله ورسوله ليحكم ما بينهم اي يقولوا سمعنا واتعنا واولئك هم المفلحون سوره نور کې سلور قوانین ذکر کول د پارا د دفي د په شا نملک نے بیاي خدمت کوي یو په ظالم باندې و ترس نه کوي اغله سزا دیم غلط او شرمويو کېږي دریم چاچ بدنامه لګول دا اغيله سزا ور کوي سلورمو چې د خزي خاون په یو بل بدګومانې پیدائشونو لیان دیو کېم بیا او آداب اول آداب چې پردو کورونو ته مزه دویم دیم آداب سړی پردو خوځت نه ګوري دریم آداب خځې پردو سړو ته نه او بل دا چې چه په ځان نه چیلونه واچي به دین را به ځي بل بي ودون لدی وزن او کی یو غلام خد دا زاده غواری اغل خد دا زاده ورکی او جنکی تعلیم لملے گئی چاگئی کی بد ملی خیئی او بیدینی پکی خیئی بیا مثالونی ذکر کول دا معاہد دا عمل د منافق د عمل او د مشرک د عمل اغلی ذکر کلل او بیا د منافق یو سو نخی او خود جو منافقو قران د نمنې ظاهري د قران تعبیرې هو حقیقت کې قران نمنې چې د دنیا پیدا دته په کې ملاويږي نو خوشاله وي که دنیا پیدا پکې نه وانه خو پې انما غانا قول المؤمنين یقینا دا وینا د مؤمنانو اذا تو کلا چر إِلَّا اللَّهَ وَرَسُولَهُ رَسُولَ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فِي الْأَمْرِ شَيْءٍ بِسَلَامٍ كَمَا أَنزَلَ لَكُمْ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ذَلِكَ حَيْمَاوَرِي دَوْتَابِداریو مونگا وَلَا إِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ او دا گسان همدې کامیاب و مَن یَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ سُيِّتَابِداریو ویاخ ش الله یریده د الله نه ویا تقی آئنده کزان سادی د بناهید الله دا کسانوندی دی کامیاب تبلا یجرا ایمانهم پسمنه کای پالا باندې پخ پسمنا لای نه مر دوم حکم کړو دیتا لا یخرجن عن خا مخاوت وب قول لا تسمو و دوا قسمو نکوی طاعت المعروفه من الخ غردی تاسلام ان الله بیشک الا خیرم بما تعملون خبردار دے پاس شتاسی کوی او ان الله خیرم بما تعملون زکوی چ ظاهری خو منافق کوی زتابدارم و حقیقت جغه تابدار نه ری قل اتو اللہ و اتو الرسول و تابدارو كده اللہ تابدارو كده رسول فان تا واللہو گچر واردل فانما ما هم ملا لئشه کا پدبانی زموارد آدازو چد تاوالشویدی و ما هم ملدو ما هم چد تاوالشویدی دو دې ک تاسوو دبیدار وکړه دې رسوله د الله دَ رسول ذمیر د مفرادې راړو پاعتبار د معزو کېره سره تاته دو تاسو بلار شي معل راسولی ال بغ مبی نشت رسولبانې مګره سوخت کارهوا د اللهله ناممنو واده کړړ الله کسانو سره چیمانې را وړیې من کوم ستاسوونه واملو سوالحاتو عملی کرے پا طریقہ سنت باندی لئے استخلیفان نوم خواہ مخواہ پا دی با کم دی لرا الارضی بزنکا کی کم استخلاف اللہ دینا لکسنگاچی میں پا دکروا کسانو من قبل امجی پا خواد دیناو ولا یمکنن نلہم ور بکن دی لرا دیناهم اللہ دی بدل دی آغا ارتضا لهم جی پسند شیوا دیلرا و لا یبدیلن من بعد خوفیم امنا خام خواب ادل بکی دیلرا رسو دیر ایر اددین یا بدوننی لا یو شرکو نبی شیعا عبادت بکی دمان اس دار بنن جوڑی ماسر ایس شیعا اللہ دعوا دک کڑی ده خلافتو چې خلافت ستاسو دی او یرا ختمی دل ستاسو اللهیره به د نخ م کوم په نهکه کې به مضبوط خبري دي یو زما عبادت به کوي دوی میصددار به نه جوړوي چې کلمتهید اوما نه ده الله نومل کې و خللاافت الله تاسوله در د شیر ک رادممو کوو ومن کفره بعد ظکه چا چې کوفرو کور اوس د دی نه اوله ایکه دا کسان هم ددي فاسقانانه. وا عظیم والصلاه در رسوله وکي وا تو زکات اور کی زکات وا تی او رسوله تابعداري وکي در رسول لا انکم ترحمون کا مخاجتا سبحان رحمشی لا تحسبن الذین غمان مکو باغسانو کفرو چی کفرې کړي وې مو جیزینا اخلاصي دو فل ارض پس مګي کی و والله بصل مص او خ مخ ب د راګ دلو د یا هل الذينانو ه دمان خاونندانو لستانو کوم الذيینې جازت د واړي ستاسوونه کسان ملت ماننو کوم چمالکانې خل لاسونهستاسودا وي والنا کسان لم ياب لوغل ہولوما چې صید ن ده ن کوم ستاسونا اصلسممررات درې وختو کې۔ آغا کسان چی ایمانی راولی دے مالکان آغلامان غلامان دی اجازت غواری چی کل رازی خودری وقتونو کی وغواری دیم نرے دیکن دی سراواز نرے کی کرکول دا آغا صدف پارا آغا چاہ دا پارا چی ماشمال دی دری وختونو کی اجازه غواړی چې کل راځی من قبل اس ولات د فجرې ما کې د مانځو د سبا نا وحین ت ځو نسیا با او کله چې دجامې خپلې من الظاهیره دی د گرمی یو د سهار د مول د مخ کې اجازه بغواړي کنا بالغ غره هم او کله چې د گرمی ورزیو کوړ د اجازه بغواړي وَمِن بَعْدِ الصَّلَاةِ النَّشَاءُ أَوْ رُسُو دَماز دماز خو دانہ دادرې وختونه دي صَلَاةُ وَرَاتِلَکُمْ دادرې لپاره دی وختونه دي تاسو لرا لَیسَالَکُمْ وَلَا عَلَیْهِمْ گُنَاحٌ نَشْتَیْتَاسُ بَانِیو دی بَانِ گُنَاحٌ بَادَهُنَا رُسُو دِینَا تَوَّابُونَ دی عَلَکُمْ ذالک یبین الله لكم الآیات دارینبیانی اللہ تاسو دالایل ول او علیم حکیم او الله بویا حکمتواله ویذا بلغ الاطفال منکم کله چورسیگی ماشومان استا سنا الخلماء بلوغتا ولی استاذنوا اجازه دغوارې من قبلهم س چې جاذا غخت کسانو چې پخوا دی نو کذا لی ب الله لکومایادي دوارنګې بیایاننی الله تستا دلاپل واللهلی من حقيم او الله پویا حکمت ل د من قودو او نې د خزنا الله یاله يرجونه نکه چې لري د والیس علیہنا جناحن نشته بدی باندې ګنا ايجا ناشیاوهنا چکيري خپل چيلونه سیاب نه مراد چيلونه دي ها چيلونه لیکي دياتيم غير متبرجا دين بيزينه دينا چنه وې اسکارا ګون کی زینت لرا ول زینت بنخ کارا کوي او ډول سنگار بنخ کارا کوي اواز ياتي چيلونه اواکي وان یستافینا دای نه چې بوډای دا اوړې ژوند دی سالکانو یو بوډای اسا مکلا او د عبدالرحمن بابا مسجد یوسو زلا داسی بوت د رابطلا داغنه ته پوسوګو الکانو چې دا جینې دیلې دا ناګور پوری یو خبر اوکلا وې پدې لاړه پدې را لوس ب بیا پین سر غاخی و تل استرگی تو روی مالا خندار ازی یو خدا سیم و یستا فبنا خیر اللہ و نا کزان پردکی ساتی داگوری دیلران واللہو سمیون علیم اللہو ریدون که پویوی سم نشو علل آمان حرج نشت پرون بانگونا ولا علل ولا علل ولا علل اراج هرجه او نو په ګړباني ګونا ولا علل مريزين په بيمار باندې حرجون ګونا ولا الانفسكم په نو نس تاسو داس کسان به اړيب جهاد نه پاتې شو بيماران لاند به ګډيان به شليان به راوي با صحابه پاتې کل شي تاسو زمنګا د څوکایبم کوی او پا چو دی کې وایي موږ زو جهاد لا نه یبه پاتې کړل چې ډوړې به ور کاره وړله سر د وسره با زونو کې یو غم به لا کېدو ځړ خفاو پدې خبره باندې چیرې موږ د وسره ډوړې خو راشینې چې کړې کارانه و او اسینا چی دوی خفشی زکا مو خودزان افاظت اپنی شکوله او کورونوالا چې کمو زنانا اوی با زلونو کی خفگان پیدا کیدو جیسی نی دوی خفشی چی منگ تا پا بد نیت تی او یا منگ کار روڑای خوری نو دا خکیو کنا نو اللہ دا ویغا او ہمونو دا ویغا زړگی چې کم خیالات راغلی دو او هغه د فکول الله غنا دربان دینښتہ ان دا ګلو مم بو یوت کوما چې خرهید ګورونو استاذونه بو یوتیا بای د پلاران استاذونه او بو یوتو ما حا دی کوم د میاندونه د دینه خورا کولې شي او به تاسو ته کولې شي دا نه چې ماته ایسا کو او ب د خواان کوممیو ګورو دررونو ستاسوونه روور کورللی شي شا وړوډی راله بتهپوسې د غښې شي او دلته بعضې خلک کیاوي وره منګه پرې باې عمل کوو نوپده بانې عملو کې نوټول رتداری به خت کی ک اوور براکه نه راځي بخی با نه راي نوغاار سر ډی اسم کې او ب د خوا سره سې چرور دې کور نی نو تبرندار ته ډوډۍ نه وي ا حبلا خبره خلوت مسله دا خلوت, خلوت کې ورندار هغه د لی ور سره نشي کېناسته رورې ناشتي نو کداه ټیم کې داغه خزرایشی وروري وي نو پردا دا ټیم کې ک پردا دې نه کې پروا نه او بو یود کوم یاد کورونو درونو استاد او بو یود اخوات کوم یاد کورونو د خوين استاد او بویوت امامکم یا ده کرونو ده تروًو ده ترونستازو نه ترد قرنها اختشه او بویوت اماماتکم کوم ده کرونو د پپوگانستازو نه او بویوت اخوالکم یا ده کرونو د ماماگانستازو نه او بویوت خالاتکم یا ده کرونو ده ماشیگانستازو نه او مامالکتم مفادحو یا چواف داری تاسو د چابیانو داری یعنی نو کاری چا نو داغه د دا کور نبی ته به تاسو خوراګه او صديق کوم یاد د کورونو د دوستانو نا دوست کرا وینا کولې شه په ډوډۍ راو با سا ځان سره ملګرین بوتلې شی به تاسو خورا دانه چې ما ته دوست ساتو نک رو را تاسو نک تر را تاسو نک دګي ساتونه ته ضرورت نشته به ډوډۍ په واخ وړلې وې شه و راواله ډوډۍ ها دا قران دته دی اجازه وکاو نوکر ته د نوکر اغه د مالک د خو کورا خوراک کوي شي نبی عليه السلام ناز ته غرملا صحابي راغې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی انو نبی عليه السلام د تبوس گئی رالی رالې وبستمی عادشي د الله رسول اعظم نبی عليه السلام موږه ابو بکر صدیق رضی الله انو موږه خو یوبل تعال پدې کې عمر رضی الله تعالی عنہ راغې نبی علیہ السلام ورته عمره څنګه رالې؟ وی الله رسولا ډېر کارت کې دم را واورې دما خووب ناراضه وګیو ما نوراله ما هغه ال صفاو ویلي نبی علیہ السلام یې ځي زو نبی علیہ السلام یو دوستو دا باغ تلالل اجلالل دا صحابي بيبيوا نبی علیہ السلام دې تاسو کی خاوندې څه شو ویامي له خوږیو براوړې او یی تا پدی کې سحابي راغې چرای نه اسلامی اسلامي ولید ابو بکر صدیق رضی الله عنه مرز الانو ډیر خوشاله دې زمرح کلی خو هغه مل مان راغلي دي او منډه کله ډیر خوشحاله نه دې ته نه دې کتلې چرها داون او دا ګنګو چیرې دا به خراب شي کچې یو دی بس په منډه هغه ګنګو چیرې کېټ کړي دې د کجورو آی کې شنیم په هيمي اغه د دې تمه ته کې خدل نبی رسول الله دا هودی کی کچېم دی او پخېم دی پگی دا دی ولی تاوان کړی دی دا الله رسول الله چاوه کچه خوخي د چاوا پخې خوږی خوښینه دی وځنا دا مارا ګرګې چې دا چا کمه خوخي وی نه نه مشته مشته نو هغه نبی له صلوات و سلام ورته وی وی کور ته خو خیال کا و چې لنګا چرتا حلال نه کی لنګا حلال نه کی او چرتا دا په یوهاله حلال نه کی بلار بلاله نه کی نبی له اسلامي دین نه من نه چھو بیا وارا گئے آغا حلال کرے گئے ہاں مرگیو خجد تاکی بکار سر مصحابی لارو اواغو بیزہ حلال کرا چھو بیزہ حلال, حلال کرا رائعوڑا نبی علیہ السلام تا صحابہ او خوڑا چھو کلے نبی علیہ و سلام مرتوئی غلامان رال نو بیا راشا ځان بیا خوا کا ځکه نبی اسلام سرې نی ک کړړی وه انسانی کړو چې کله غلامان رال غلاه چې راور چې دل غت صحاب را نبی اسلام ورته ځان ل پهې خواښ کا بدل نبیلی صل ته سلام سر چې په چاښوکل نبی اسلام دغې ببدلم ورکو غلام بجزان لغواک نبی علیہ السلام اور طوالک ویزاں دسر احسانو کا جس سنگے بو تگوردان نو پہلی بیبی تے والا کو ا علیہ السلام ویلی چہ دسر احسان کوا وی کا وا احسان دای دے ما ازاد کو دوستانو کا خراج کولے شی لے سلام علیکم جنہ ہن نشته تاسوبانی گناہ انتا کلو جمیعا چو خرائب تولو آوشتا تا یا زان زان لہا بازوی دزان رسین دو جوڑ کردو یا زان لہ خوراکی ویرنانا دوار جائز دی دوارش تا دی دا رسین دو جوڑ کردو یا زان لہ خوراکی ویران قرآن حکم دے که زان لہ خوراکی زان زان یو لوخی کی که وی دوار جائز دی دا بازی زبرگی کې دا لار شنہ جائز بم حرام کی او ویننا دا به ماته په دوه غوت به خر یوخ په باندې ورته ماتي بلې باندې ورته درولیو شونډه باندې ورته صفا غړیو دا باندې غړیو داسه طریقې جوړي دداغې طریقې ورته ښه یا دي نه با جایزي ولی جایز حرامې فایزاد دخلتم بو یوتا کلا چې وره لې کورونو دا خو چې د دینه ځان نه خبرې مې د غشان جایز صبر او ته بنا جایزه وی بیا نو ارڅو بیا کوي پېزا دخل دوم غو یوتا کلا چې ورلای ګورونو دا پسلی موالا انفسیکم سلام واچې په ځانونو باندې په ځان څوک سلام اچي د دې مطلب دا پکوروا له سلام اچوا تحیه من مین هندلا په پختونه نه وای ښا زګه پختونه اوبوی چې را دا خو میسو ها ناګنا دا چې په دې لاسلام اچو ما پسلی موالا انفسیکم دا حکم پختنه نه کوي وره سلام اجوي بپلو کورونوالو باندې ته يدم نه انديلا زه که پخدل کوو په کتاب رازي دا توخ پره دا الله ترافه مبارکاتن تويبه ده خير ندکه پاکا کزا لکا يوبين الله لكم لات دا رنگي بيان الله تاسد لایل لعلكم تاكلون خ مخاچا قلل رين انما المؤمنون الذين بې شکه مؤمنان اږه ساندي اامنو بالله او رسوله یې چې مانې راوله رسول الله او وای دا کان ما هو الا امر جنامین کله چې وید د تران په یو کار جمع کیدونکو لم یذبو نسی حتا یسا زینو تر دي چې اجازه تو غالي ددنه د تنظیم کارې شورا دا ارته لاجمان شي ويدي نو دومره تابعدار ارکان ني چيو کار لم ني دي سو پوري چا امیر اجازت اجازهت ني غوخته اوجل امیر ني او غوخته او روان شو كلا امیر ول ورک نو زیري چې اجازت امیر ني ورکره نه بدي ان اللذینا عیشکا گسانیا سادینوکا چې اجازت واری ثانا اولائک اللذینا دا کسان یمنو نب بالله چی ما لری با اللہ و رسول اللہ و فیضا ستازا نوکا نوکل چی جازت غوارستانا لی بازشانیم دا بازی کار دا دید فاران پرو دی آسین نازل شهره